ایثار و المواصات باپ دې په بیان دې ایثار دی, دی ته وی چې زبان باندې بل غره کې خپل اوږه خواره موړ یادې موړ کو ول المواصات دی او بر سر غم خواري قال الله تعالی فرمایلی دي الله تعالی جوجد جد ويؤثرون علی انفسهم ولو كان بهم خسو اسوا ورکای دا مومنان دا رونا مسلمانان په زانونو اگر کد ایبان سخت لوگوی زانوگ پریزی خوب المڑایی انان خو مونگ هرسو تامی او دیسی زنو حلاک تباک وقال تعالی فرمایدی دی اللہ چی اچد دی ویوتو عمونت وعاما ورکاوی دا مومنان توعاملا حبیهی سرد محبت دی توعامنا مِسْكِينَو وَيَثِيمَو وَأَسِيرًا مِسْكِنْتَا يَثِيمْتَا وَقَيْدِتَا آئے یہ قیدی که کافر دے که مسلمان دے خیر خیرات پا کافرم کی پا کافر دے اوبوس کون لے روٹائی دے ورکا وغد محاربین انہ نه چې مسلمانانو سرگنے جنگ کئی چھے اگر جنگ کئی تیب مڑے دا خو تو مسلمان لے سر بے نہ محارب نہ عام کافر دے نہ غل خراقس کا کم ور شي وا نبي حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قالے جا یارجل الناغل یوسری نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم تا فقال فرمای انی مجہود ما تا استڑے والے لگا او جهد رسیدلے فار سالیله بعض دوې سا د الله خبر ل یو بعضې بییانو ته چې کور کې سشته او که نه ملمهمه راغلی په قالت بيبیور ته وي والې به کبل حقق غزات چېې په حه لږلی بهدي الله معون ما سره خو تشیو بدي کورېو بدي اګه سمرره صبرو د الله د د بيیانو د ننه کو کور کې لکس نی نو خځه او سړي سوره ناشکرۍ کوي جزف حز کوي او خځه خاونته او خاون خځه ته بدره دی وای ثم ارسل الى خراب يبلغت خبرو لي فقالت مثل ذلك كريم داشوي حتى قلنا كلهن مثل ذلك تر دې چې ټول داشوي نو کورون جواب راغې چې وبدي پرنو حکورونو کدیو مل مد مریدو انتظامنو ویلا والذی باث قبل حق نا پاغا ذات می دی قسم ویچې ته په حق حبیب را لګل ما انی الا ما ان مسر خنشت مگرب او نبی رحم السلام میوځي فو هذه الليله شوق د شریب مل مکی داشپا نو یوشریدان سارونا نایا رسول الله ذبی بالمکم فن تلقابه بویت لده خلق القرطه فقال الامراتي ببتهوي اخری ميزه فر رسول الله صلى الله عليه وسلم عزت قدم المد رسول الله صلى الله عليه وسلم فی روایت قاله راتې بيبي حاله ان نه کېشیون تا سرهڅ ششته ف قالت لا نه الله قوته شوې مګرخوررااک د ماشومانو قاله فاللیلی هم ب ش د یوغلهوه په شي د ماشومانو حق خو د مخ نه مخکې دی د دلته لما او جواب ذکر کړي چې ماشومان اصل کې معړ کړی. و دا ما شم خود روطه ای وقت نیشتا. بعض خلق درستی و دا ما شمان مخی ماده که ملمان را دی چه تنگایی نه نو ایخ ماده که بیاره ملمان مخی ناستی. و ایده ارادو الاشاعا کلچه را د شپې او د ما خام دا روطه ای فنویمیه مدیک پسطری که و دا د خله زفونه کله چېمونمل مه دن نه شي نو تو عام خودي او کس د کمور سره نهکیې نو نوخه خبره نه دهکیونونه دغه نه کې کېمونور سره څوخورو ففی ا سراج په سبحانهې اوزر سره ډیوه مړکهې عته ب داسې ښو ا نه ناکل ژمونږ مور سره تییاه کې خو چې ممت سره لګ فقادو نو د دا سوسې ملمه دستته داسې خوله چې مونږ م خوه کالهروفو ملمهخواراکوکو باته توې شپتیره کړیوه د دواړوښځې او خاور ناره نو کلی چې سباکو غدا دا وختې راغلیو د سبا مو نبیې اسلام ته په قاله الله حبي برته ووي لق الله بېشکه تاجب کړي الله لکه څنګه تاجب د الله سره خای من سونیع کوما دا کارسته شو دوړو نا بې ژوي فکوما الیلہ دم المسطا سو سرهږي اشوا او الله درن راضی شوي دې متفقون وعنه دی دغه دیغه به رزي لانو نه روايت دي فرمايي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمايلي تو عام اثنین تو عام د دو کسانو کاف الثلاثه دريو ته کافي کیږي کدا دوړ لغزان موګه فريزي نو درم بسر مورس او تو عام د دريو کافي کیږي سلو ر ته متفق عليه او پر اوایت نا مسلم شریف کی دی جعبیر رضی اللہ عنہ ناچنبی ریح السلام قالا فرمائری تو عام الواحد دیو کس روٹہی اکفل اسنین کافی کی گی او تو عام د دوو کافی کی گی سلوروتا و تو عام الاربع تی اکفل او تو عام د سلور کافی کی گی اتوتا بي سع د الخضرريه د الله نو قاله د فرمای بینما نحنو په منددي کې چېمونږفي سفرین په یو سفر کې د نبي صل الله عليه عليه واللي وسمه سره اذ جا رجل راغ یو سړی عله راداخللت پهیوور ل د خبانې پهښیا په اوصور فجعل يسرف بصره يمينا وشمالا شوروش چاڑول راڑولې نظر خيو ګست راфта سوق په پد سخاو کی ضرورتې ا دې وګو سخ نو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایل من کان معه فضل الظهرن چاسره چی سیواي سورلوي فل يعود به علام الله ظهر نو دې دی ورکیا غچا تا چې دا هغه سره سورلنی و من فضل من زادن چا سره چې سیوايد سفر تو خو وي فل يعد به الله زاد له نو دې دی ورکیا غچا سره چې چا سره زاد نشتا فذكر ذکر کړو نبي عليه الصلاه والسلام من اصناف المال دی قسمنو دمال نما ذکراوچی جکر کریو حتی رہی ناتر دیجی منگو کتل انو لا حق علیہ دی مننا داشی نشت دی حق یوتن تزمون فی فضل پسیوائی مال کی رواہ مسلم وانسال ابن سعد رضی اللہ عنہ ویسال ابن سعد رضی اللہ عنہ نروات تینہ امرات نیوی زنان جہات راتل کریو رسول اللہ صلاصم تا بی بردتن بی بردتن منسوجتن یو سادارو چی آغا جوڑ کڑی شویو منسوجا داغی پلیس کے داسی جوڑی کڑی شویوی او بلی شوی پیرلی شویوی فقالت نسجتها بيديا دا ساده مې جوړ کړې ده په خپل لاسونو لپاره څوک حاچتا سوته وا غندم نو واغست نو بي عليه السلام دا محتاج نه لې ها دي ته محتاج نو روت وانها الله ذا پیغمبر لنګو فقال فلان فلان صحابي اکس نیہا ما احسنہا تاقو مال راکہا چیزی و سمره سمرخہ استدین فقالن عمد الله حبیبی آو فجلسن نبیو الله اللہ علیہ وسلم فی المجلس لی اللہ مجلس کی ناس تو بیا واپس شو فتو واه ده ون غختو و ثم ارسل بها الى لاړو بدلي کو فقال له القوم دت دی نور قوم صحابه و ما سمتا تا خخ کو لبي شان نبي صلى الله عليه وسلم اغستو دا سادر نبي رے اسلام محتاج نه لیا او د ته مندو ثم سالتو بیاتتا و غختو و علمتا او تالا خوبتتا انه لا يرد سائلا چې حبیب شوال که ان کې واپس کئینا فقال انی واللہ ما سالتو حال البساها ویزی چیم قسم پالا دامی تی دی د پارا نده غختشی وائی چون انما سالتو لتکونک فنی دی دا پارا می غختشی دازما کفنشی تبرکن قالله ساحل فکهت کف نه هو دا داغ کفن يړ شو رو بخاري وانوي موساار الله نو قاله قال غول الله صل الله وال صلمه انل اشارين دا شعړينقببيله د رملو ف غزې ا عرملو کله چې دد تو خختت په غذا کې او تومو ایاللی هم یا کم شي تو عام د بال بهجدوي په مدینا کې جمهو دا ټول قوم را جمه کې معکانه اندهامه چې د دوی سرهوي فيته بر واحددن په یو جاه کې س مقطتهسممووه ب نه تقسیم کې په خپل منځ کې په یولوخې بهصېبرابربرابر برابر, برابر. هم مننی وا نه من هم ددی زما نهدي زه د دوی نیم عدله خو خوی ده متفقن علیہ ارملو فارغ ازادهم خلاص شيز تو حد دی او قرب الفراغ یا خلاصیدو ته نږدې شي